İlhamdülillah, Rabbil Alamik. Salatu wassalamu ala ishrafı al-anbiyayə ve al-mürkələyəm. Sayyidina Muhammedin, wa ala alihə ve sahbihəyəm. Amma bax. İbarat əl Allah verir. Amelin qəbul olma şərtləri? Amelin qəbulu. Hə. Allahın. Bir xilas. Hə. əllər buna. Yaxşı, suda alınalı ki. Hə. Deyin axı. Gəl keç. Nə gözəldir tam beyin ve ma umir illa an ya'budu llaha mukhlissin lehu onlara yan əmr olunub yalnız dini Allah'a aid edərək ibadat etmək mütabaətə ali Hənayə təşəkkür edirəm. Əsas səbəbini Əsas səbəbini. O va 17-də. Nəmişə Mən amil əməlin. Deyisə aləyə əmrünə səvaratun. Am kim bir əməli işləyirsə, on ikidə bizim əmrimiz yoxdursa, o qəbul olmaz, o rədddir. Dinin mərtəbələri? Neşə mərtəbəs var dinin? 3 3 mərtəbəs Hansılardır? İslam, iman, ihsan. Üstünün anasıdır? İhsan. Hə? İhsanın üstünüdür. Və mühsin, həm mümincə, həm müsəlmanda. O, hər Müslüman isə? Mümin deyil. Mümin deyil. Hər Mümin? Müslüman. Aslindeyil. O, hər Mümin nedir? Müsl Müslüman. <gülüyor> İslam iman arasında fərq ne idi? Bərzənə? Amma daha ətraflı tərif nə idi? İslamla iman arasında əla fərq. Son beş cümlə. Hə. Hə. Ən digi daha yaxın tərif Ümt-i Mərahimə Allahın dediyi ki, Əgər cəm olarsa, yəni bir yerdə gələrsə, bir ayədə həm İslam, həm iman ayrılır. Bir yerdə gəlsələr nədir? Ayrılır. Nə tərəfdən ayrılır? Məna tərəfdən ayrılır. Deməli, bir yerdə gəlirsə, aralarında nə var? var İslam ayrı şəhli, iman ayrı şəhli. Müəmin ayrı şəhli, şey, müəmin ayrı şəhli. Ama ayrı ayrı gelse, eyni mənabiyyiz. Ayrı tek müəmin söz geçerse, və ya tek müəmin söz geçerse, eyni mənabiyyiz. Ama ikisi bir yərdə gelirse, onda nədir? Onda mənə ayrıdır, şəhli var arasında. Necə ki onların suallara başqa nə kim sözləri var? Şansı, miskin, Miskinlə, takir. miskin nə? Fakir, miskin, güdə, fakir. Belə baxanda ayrı-ayrı gələndə eyni şeydir, amma ikisi bir yerdə gələndə fərq səfər qona. Yəni fakir daha ehtiyac sahibi, ehtiyacı daha çox. <gülüyor> Yaxşı, ona davam edək. Bizun ara son Və sələt və səlam, alə əşqaq fil-ənbiyyə və müsələnin Seyyidinə Muhammədin və alə əlihi <coughs> və təxvi əcma'in əmmə bə'at. Birinci bölümdə göstürdük ki, uşaqları təvhid əqilətçilərində yetişdirmək, böyütmək, tərbiyyə etmək. İkinci bölümdə isə uşaqları İslamın dayaqları üzərində iman, ihsan və ümumiyyətlədiyinin mərtəbələri üzərində tərbiyyə etmək. Buhar Müslümdə gələn hədistə, Umar radiyallahu anhu, anhudan deyir ki, Beynəmə nəhnu ində Rasulləyə sallallahu, sallallahu aleyhi və səlləm vətə yevmin iddələ aleyna rəculun şədidu bəyad-ı Biz bir dəfə Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmin yanında idik. Bir gün, ağaqda fatarlı, qaqqara saçlı bir kişi peydə oldu. لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد كان اول زالنده سفر الاملاتي گورсенми və bizdən heç kim onu tanımırdı. Ne musafir deyil ki, yani sefer aləməsi olar? Ya bizdən də de deyil ki, hiç kim də onu tanımır. Hatta Cəle sey ilə Nebi sallallahu alayhi və sallam fa asnal rukbetihi ila rukbetihi və Yəni dizlərini e, peyğəmbərəm dizlərini söykədi və əllərini, omucunu dizlərinin e, üstünə qoydu. Və qala ya Muhammad axbirna an al-islam. Dedik ki, Muhammad mənə İslam barəsində xəbər versin. Peyğəmbər sallallahu wasallam, buyurdu ki, al-islamu entəşerən la ilaha illallah və anna Muhammadan rasulullah və tuqima as-salatu və tu'ti az-zakatu və tusuma ramadan və tahujj al in istata'ta ilayhi Peygamber s.ə.q. buyurdu ki, İslam, yani şəhadət gətirməyin ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbudu yoxdur və Muhamməd Allahın Rasulü elçisidir s.a.v. Namaz bulmaq, zəkat verməyin, oruç tutmağın və həmçində yolca gücün çatarsa həccə getməyindir. Qala sadaqda, dedi ki, doğru deyirsən, qala fəəcib nə ləhu, yəsəlühü və yisabhıqı. Yəni, biz çox təəccübləndik ona. Də həm soruşur, həm bir təfsirləyir. Qal axbirna anil iman. Sonra dedi ki, bizə de iman barədə səhvdir. Qal an tu'minu billahi və məlailəkatih və kutubihi və rusuli və yomil axir və tu'minu bil qədri xeyrihi və şerrihi. Ve dedi ki, Allah'a iman gətirməyin, mələklərə, kitablarına, rəsulularına, qiyamət günə, qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirməkdir. Halə sadaqdan, sənə ki doğru deyirsən. Qal taqbirna Sonra dedi ki, məna İhsan bilir ki, xəbər verir. "Qal en ta'budallaha kaennaka tura, fa in lam takun tura-hu innahu yura." Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurdu ki, "Əllahı yani görülmüş kimi ibadət etməkdir. Onu görməsəm o səni görürmüş kimi ibadət etməkdir." Yani bu hədis-i nəbavi-l-cəlil tərkibində dinin 3 mərtəbəsi var. Yəni bu əzəmətli hədis, peyğəmbər hədisi dinin üç mərtəbəsinin özündə əhatə etmişdir. İslam, iman və həmçinin ihsan. İslamın da dayaqlarını, imanın da dayaqlarında özündə əhatə etmişdir. Vahiyü usufuddin və murtetazatu ləti la yəsa'u lmuslimə cəhluhu. Ha burda qeyd olunanlar hamısı dinin əsaslarıdır. Dinin əsasları hansı ki, hər bir müsəlman bunu bilməlidir. Və yəstəqimu əmruhu və la yərşudu illə bilisyan biha. insan düz yolda ola bilməz. Tədqiq yolu yolda bilməz, əgər bunlara əməl etməsə. Fəhiyyə minəl umurü'l əsasiyyə ləti tənheḍu əleyhət tarbiyyətu islamiyyə. Fə bu işlərdə əsas işlərdən sayılır, hansı ki, İslam tərbiyəsi bunun üzərində qurulur. Fərq yoxdur, istə bir valideynlər tərəfindən olsun və ya həm də tərbiyəçilər tərəfindən, müəllimlər və ya həm yol göstərənlər tərəfindən olsun. Və tə'limul vəlad hādhi'l marāti və əlkaniyə və Və uşaqları öyrətmək, bu dinin mərtəbələrini, dinin dayaqlarını və onları bunun üzərini tərbiə etmək babacalıqdan, e, dinin fərzlərindən sayılır. Və min əcəlli məsuliyyətil əbəvəyni müslimin və müsəlman valideynlərinin üzərindən düşən ən büyük məsuliyyətdən sayılır. Fəini ətənəyə bihi və və cəhəhə hulucət sahihə fəsəlimət fitratu Əgər valideynlər bu bununla maraqlanarlarsa, Və uşaqları düzgün şəkildə yönələrlərsə, fəsəlimət fitratuhu əllətī fətərəhulləhu aleyhə. Və uşaqlarının fitrəsi sağlam olaraq qalar və doğru yol tapar və xoşbəkçiliyi də əldə edər. Və həmçində bununla yanaşı valideynlər də xoşbəkçiliyi əldə edər. Və inə əhmələhü hələkə və anxərəfət bihil fitrə ən səvəiz səbil. Əgər valideynlər Bu məsələdə səhlənkərlığa yol verselər, uşakların sitrəti pozdular. Ve doğru yoldan meyledərlər. Necə ki? Sayyir hədəsində abu Abuhureyə Rədiyəllələhu ənihudən Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm bələ buyurur. Mə min mavludun illə yûlədü aləl fitrə feəbəvâhu yuhavvidənihə av yunasıranihə av yumeccisənihə Her dağ olan uşak yəni, süsrət üzərində də olur. Yəni, Allah-u Tealənin təsliyini qabul etmək üzərə də olur. Tövhüd üzərə olur. Lakin, valideynləri uşağı ya yahudiləşdirir və yaxud xristiyanlaşdırır və yaxud da məcusiləşdirir. <gülüyor> və min bədəhiyyəti din ənəli ihtiməmi bil valət və tabzir bi umur dini min məsuliyyəti il valideyn. Və aç faydın bəlli olan bir məsələlərdəndir ki, Uşaqların maraqlanması, uşaqlara dini işləri öyrətmək, dini məsəlləri öyrətmək valideynlərin üzərinə düşən məsuliyyətdir. İn əhmlə fi dəli və faqata fi fə istəha al-uquba. Əgəl valideynlər. Bu məsələdə səhlənkar yanaşsa var və onlar cəzaya layiqdirlər. Deyənlər ihmal el-vəld fi əsr, kəsrn hada ma'a kətrəti əsbab Anın istiqaməti ilə iqrarə bil şəhavat və şübhələrdən Çünki, yəni belə bir dövrdə, hansı ki, doğru yoldan azdıran, yayındıran səbəblərin çox olduğu bir dövrdə, azdırıcı şəhvatlərinin və şübhələrin çoxluğu olduğu bir dövrdə uşaqların tərbiyəsi ilə maraqlanmamaq, onlara qarşı səhlənkər yanaşmaq böyük günahlardan sayılır. Ve mə aşqilədi ilhacət ilə tərbiyyə, və təqvim, və təhri, və təqvim, sağzunu, elməsuliyyət və təqvül əmənə. Və qədər uşaqların tərbiyyəsine ehtiyac şiddətli olarsa və bir o qədər de məsuliyyət böyük olur. Və əmanət daha böyükür. İbn-i Qəymiyyə Rəhəmə ki, Və əmə fəsədül əvlət əni yani, uşaqların körlanmasına gəldikdə isə hansı ki, bəzləri t Və belə insanlar cəzaya layiqdırlar. Cəzalandırılmalılar. Və xüsusən də onların sebebi ilə uşaqlar əni pozğun yollara düşərlərsə. Və yəcibu təalimul əvlədi məslimin mə əmrəlləhu bətəalimi iyyə Və buna görə vacibdir ki, müsəlman uşaqlarına Allah-u onlara öyrətməsini əmr etdiyi işləri öyrətmək və onları Allaha və rastına itaat üzrə tərbiyələndirmək. Tecek-i ibn-i o da asasından, o da bebasından revayette der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu, مروهم بالصلاة لسبعين وضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجين Yani uşaklar 7 yaşına çarptıkları zaman onlara namazı emredin. Ve 10 yaşına çarptıkları zaman eğer namaz durmasalar buna göre vurun. Ve 10 yaşında hemşini onların yataq yerlerine ayırın bə kimi ayrim məali mütarbiye-tul-avlad alə maratü ləti tədəm usuləddin üç tələsə ma'rifətü ləbdi rəbəhü və nəbiyyəhü sallallahu əleyhi Fə həmçinin ən əsas tərbiyə diqqət yetirilməsi məsələlərindən də bu üç əsas deyilən məsələlərdir. Yani qulun öz Rəbbini tanıması, öz Peygamberini sallallahu aleyhi və səlləm tanıması ve dinni tanımasıdır və həmçinin uşaklarını İslam dayakları üzərində terbiyeləndirmək. Ebub Kail Müslümdə gələn hədiste Abdullah ibn-i Umar radiyallahu anhümədən Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, bünyel İslam aləqamsin. Şəhədətən la iləhə illəlləh və ennə Muhammedən Rasulullah və iqam-i sələti və əyitə izdəkad və savm-i ramadan və hacc-i l-beyti li mən İslam 5 dayak üzərində kurulur. Allah'tan baş olan bir mabudun olmasına, yani Allah Taala'nın hak mabud olması şahadet etmek, ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulü olduğuna şahadet getirmək, namaz qılmaq, zəkat vermək, Ramazan ayının orucunu tutmaq və yolcuğa, gücü çatan üçün həccə getmək. Əşhedətan hüma azama arkan-ı İslam-ın və bu iki şahadət, Lâ ilâhe illallah və həmkə Muhammedur Resulullah şahadəti 5 dayağın, İslam dəyaqlarının içərisində Ən əzəmətli dayaq sayılır. Və bu, dinin əsasıdır, əsas mehvəridir. Və, və həmçinin bu iki şəhadət əməlin qabul olma iki şərtini əhatə edir. Yəni, hər bir əməlin, hər bir ibadətin qabul olması üçün iki şərt var və bu iki şəhadətdə, La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah şəhadəti də bunu özündə əhatə edir, yəni bunu tələb edir. Yani bunlar olmasa əməl qəbul edilmir. Onlardan biri də ixtlasdır. Yəni əməli Allah üçün etmək və hər bir ibadəti Allah'a yönətmək və bununla yanaşı ibadəti etdiyin zaman Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın əcdinə mütəbiq şəkildə onu yerinə yetirmək. Deməli, Lə iləhə illallah ixtlası əhatə edir. Muhammədur rasulullah şahadət isə mütəbə, yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın əcdin ibadətlərinə mütəbiq olmağı tələb edir. Və fəddlə şəhadətin cəlilətəyin, nusufun kətira və bu iki şəhadətin təziləti barəsində çoxlu dəlillər vardır. Misal olaraq, e, Muaz radiyallahu anhun hədisi. Muaz radiyallahu anhun peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin münik üzərində tərkində idi və dedi ki, ey Muaz ibni Cəbəl. Və Muaz ibni Cəbəl radiyallahu anh dedi ki, bəli ya Rasulallah, qalə ya Muaz, yəni peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin üç dəfə deyir və sonra deyir ki, mə min əhədin yaşadan la il وأن محمد رسول الله صدق من قلبي إلا حرمه الله على الناس هران سبير كəs şahadat kəlməsini la ilaha illallah muhammedun rasulullah şahadatini sadiq qəlbdən deyərsə Allah təala cehannemi ona haram edər qale ya rasulullah əfələ ukhbiru bihin nas feyestebşiruh muazzadiyallahu anhu dedi ki ey Allahın rasulu mən bunu insanlara xəbər verim mi onlar sevinsinlər qale iden yettəkilu dedi ki yox Əgər sən xəbər versən, onlar arxayınlaşarlar. Və aqbərə bihə muadun əndəd muqti təəsumən Lakin, maz radiyallahu anh bu hədisi yəni, ölümü qabağı e, qorqudan danışmışdır. Yəni, elmi qizlətmək, günahının qorqusundan bu hədisi danışmışdır. Həmçin, başqa hədistə, Abuhurə radiyallahu anhına gələn rəvayətdə deyir ki, Əlbəhissə sallallahu alayhi və səlləm, qiyamət günündə şefaatimə ən layiq olan kimsə, "Lə iləhə günü insanlar arasında mənin şefaatimə ən layiq olan kimsə "Lə iləhə illallah" kəlməsini xalis qəlbdən deyən kimsədir. Və bu şahadat yalnız əməldən ibarət deyil, bəzi insanlar başa düşə bilər. Yəni bu kəlmə, "Lə iləhə illallah" kəlməsi Bəzi insanların başa düşdüyü kimi sadəcə dinlə deyilən bir kəlmə deyildir. Hansı ki, orada heç bir əməl yoxdur. Yəni, La iləhə illə dedikdən sonra, lə iləhə illallah Allah kəlməsi səndən əməl tələb edir. Mütləq imanla yanaşı, salih əməl olmalıdır. Necə Allah-u Quranda bir çox yerdə bunu vurgulayır. Necə ki, Kəhs Sürəsi 107. ayda Allah-u Teala buyurur, İnnəlləzina əmənu və amilu s-salihəti, kənət ləhum c Yəni iman getirip salih əməl işləyənlərin yeri düşəcəyi yer hürdox e, cənnət olacaq. Yəni iman getirip, yani Lə iləhə illallah dedikdən sonra salih əməl işləyənlərin. Və baxaq, və yenə dəlik uləmə-i İslam Artıq bunu da İslam alimləri çok yəni kamil şəkildə, tam şəkildə bunu bəyan etmişlər. Necə ki Rahimallah rəhiməllah e, cənaz isbabında bunu gətirir. وَمَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ Kimin ahir kelamı La İlahe İllallah olarsa. Ve orada geçir ki, Vahv-i İbn-i Münebbih Rahimahullah'a deyilir ki, أَلَيْسَ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللّٰهِ مِفْتَحُ الْجَنَّةِ La İlahe İllallah kelimesi cennetin açarı değil mi? La İlahe İllallah kelimesi cennet kaflarının açarı değil mi? Deyil ki, bəli. وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَح Lakin elə bir açar yoxdur ki, onun dişləri olmasın. Lakin elə bir açar yoxdur ki, onun dişləri olmasın. Təncib <gülüyor> təbii müftahun lahu asnan futiha la Əgər sən dişləri olan bir açarla gəlsən, sənin üçün qapı açılar. Əgər yox, dişsiz açarla, dişləri olmayan bir açarla gəlsən, qapı sənin üçün açılmaz. Yəni o bildirmək istəyir ki, La <gülüyor> ilaha illallahın bu kəlmənin də şərtləri, vacibləri, haqqları vardır. Və məna la ilahə illallah, yəni la ilahə illallah kəlməsinin mənası nədir? Ey la məbuddə bihaqqin illallah, yəni Allahdan başqa ibadətə haqqı olan, ibadətə layiq olan məbudd yoxdur, Yani ibadət olunan yoxdur. Yəni Allahdan qeyr ibadət olunanların hər biri batildir. Və inna salqina tifl munzə sinnə təmiz lahu şəhadə və tədrībuhu alə nutqi bihə, ləhu al-qutvətu al-əula. Buna görə də Yəni balaca yaşlarından uşağa Lə iləhə illallah kəlməsini təlqin etmək, yəni ona dedikdirmək və uşağa e, uşağı bunu söyləmək üzrə tərbiyə etmək, e, verdiş etdirmək bu birinci addımdır. Wa ta'limu mulmustazamatu alə hasbi madarisi və bundan sonra Lə iləhə illallah kəlməsinin tələb etdiyi şeyləri onun ağıl mərhələsinə, yəni ömür mərhələsinə, o yaş mərhələsinə uyğun şəkildə ona öyrətmək lazımdır. Və ən vacib tələblərindən biri ishlasullahdır və o, rububiyyə və uluhiyyənin tələbidir. Fəhmisin la ilaha illallah kəlməsinin tələb etdiyi ən mühüm məsələlərdən, ən mühüm işlərdən də biri ixlas <coughs> məsələsidir. Yəni hər bir ibadəti yalnız Allah'a yönəltmək. Və bu da yəni rububiyyət məsələsi ilə uluhiyyət məsələsinin bir-birini etməsini bildirir ən yani Allah təala yaradan, rəzu verəndir və bununla yanaşı Allah Teala haqq məbuddur. Yəni ondan başqa ibadəti haqq olan məbud yoxdur. Və inna aqlat tilil mudri və qalbu kalcəvharatin naseeza al-qali min Yəni uşağın ağlı dərk edici səviyyədə olur və həmçinin onun qalbi də safdır, təmizdir. Bu atiflə vaqət bununla yanaşı Allah Teala, o uşağı siddə düzə yaraş yaratmışdır. Lədəyhə qabiliyyətun fitriyyə lil bil-uluhiyyə və həmçinin uluhiyyəti etiraf etmək üçün onda fitrət qabiliyyəti vardır. Vəl-validən yuqaviyyən lədəyhə əl-mədərik min xiləl-ləfzi nazarı bil-üslub-ül-münasib. Və buna görə də valideynlər, münasib şəkildə uşağın dərk etmə qabiliyyətini daha da gücləndirməlidirlər. ya bu da münasib şəkildə necə? Yəni, Allah-u Teala'nın yaratdıqlarına onun diqqət Heyvanlara, həşəratlara, cansız əşyalara, ağaclara, hətta ki ətrafda olan ə, özünü əhatə edən hər bir şeyə, və hər kəs hişklə qafəs-i sadıqə, bunu da doğru hissələr şəklində ə, və şəriətə zidd olmayan şəkildə və həmçində Allahın əzəmətini bildirəcək şəkildə bunu uşağa danışmaq, bildirmək lazımdır. Amensən mətərif bi haden xaliqə müdabbə. Bundan sonra da bunları hər bir şeyi yaradanın tərifini ona bildirmək وَأَنَّهُ الَّذِي يَسْتَحِقُ الْعِبَادَ Və bunları bildikdə, bildirdikdən sonra uşağa bildirmək ki, bunları kim yaradıbsa, ibadətə layiq olanda odur. وَأَنَّ هَذَا هُوَ سِرَاطُ الْمُسْلِمِينَ Və bu da müsəlmanların yoludur. وَأَنَّ الْكَافِينَ الَّذِي يَعْبُدُونَ مَعْهُ غَيْرَ فِي دَرَى الْمُبِينَ Və Allahla yanaşı başqalarına, bütlərə, ağaçlara daşlara ibadət edənlər isə açıq a Və təəmmül Siratəlfaruq, Ömər rəziyallahu anhunun necə nəsibillə təvhidi Yəni baxın, fikirləşin, Ömər rəziyallahu anhunun tərqime halını, onun tarixini. Necə o insanlara təvhidi xatırlatmışdır. O Kəbəni təvaf edərkən belə deyir. Qara daşa xitab edərək, qara daşa xitab edərək deyir ki, "İnni a'lemu annaka hajarun la tadzuru və la Mən bilirəm ki, sən sadəcə bir daşsan. Nə məsafə virinə də zərər verirsən. Vələu lænni ra'ytu Nəbiyyə sallallahu əleyhi və səlləm yuqabbiluka ma qabbəltə. Əgər mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi səni öpən görməsəydim, Ona görə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səni öpür. Və bu يدل alə ənn al-ihtimām bit-tawhid və huwa əsāsu ddīn. Yənbə'ənu hədəs müsnəfi tərzī nəfsihi Və bu da dəlat edir ki, tövhidlə maraqlanmaq, tövhidlə maraqlanmaq dinin əsasıdır. Tövhid dinin əsasıdır. Buna görə insan ən əsas maraqını və diqqəti tövhidə yönətməlidir. Həm özünə və həm övladlarına və həmçində əli altında olanlara bunu xatırlatmalıdır, bacardığı qədər. Və bundan sonra gəlir o şəhədətə ənə Muhammedun Rasulullah. Muhammedun Rasulullah şəhədəti. Təstədəi minəl əbəvəyni ta'rifəl vəl Və bu şahadət də valideynlərdən nəyi tələb edir? Valideynlərdən onu tələb edir ki, bunun mənasını, Şərilə Muhammed Rasulla şahadətin mənasını öz övladlarına bildirməyi, başa salmağı. Və bunun da mənası nədir? Da'atu fima amr. Yəni peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə yəni əmr etdiyi şeydə itaat etmək. Və xəbər verdiyi şeydə təsdiq etmək. Və onun qadağandan çəkinmək və Allaha yalnız onun buyurduğu formada yəni, ibadət etmək. Yəni uşağa başa salmaq ki, yəni Muhammedun Rasulullah kəliməsi, şəhadəsi özlüyündə kifayət eləmir. Və bu Muhammedun Rasulullah deyəndən sonra səndən tələb edir ki, onun əmirlərini yerinə yetirəsən və onun qadağalarına çəkinlərsən və onun verdiyi xəbərləri təsdiq edəsən. Əgər də yəni, sən təsdiq etmirsənsə, əgər hədis sabit olandan sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi o dəyrlik xəbərləri təsdiq etmirsə, sənin Muhammadur Rasullah şahadətində xəlal olur və yəqsı düzgün olmur. Və həmçinin də o Muhammadur Rasullah kəliməsi şahadətəndən tələb edir ki, Allah'a yalnız və yalnız onun buyurduğu formada, yəni ibadət edəsən. Əgər yox, sən özünə hökmdə çıxartaraq, özün istədiyi formada ibadət edərsənsə, Allah'a yaxınlaşarsansə, sənin Muhammadur Rasullah kəlmənin o şahadətinin Yəni faydası olmaz və yaqub da ona sen xalallə etlərsə. Və inə fə əhdət-i sīra nəbəviyyə şərifə qabləl bi'atə və bərdə li maddətin ilmiyə zəkhirə istəvibə qaqlu tıfl. Fəhəmçinin Peygamber sələllələni və səlləmin və tərcümə halında sīrasında Yəni, çoxlu elmi maddə vardır. Hansı ki, bunu da uşağın ağlı əhatə edir, qabul edir. İn əhsənə mürabbihi ardaha. Əgər o tərbiyyəçi onu Peyğəmbər s.ə.v o tarixini o tərcümə halını düzgün şəkildə ərz edərsə və qüssə üslubunda şəklində ərz edərsə və uşağı ona yönəldərsə, diqqətini ona cəlb edərsə. Və huvə əqdəlmə yəhdiyi validun livalədihi. Atanın da öz evladına Bexş ettiği hediyeler içerisində en gəzəl hediyyə deyilə budur. Liyemlə bihə vəqtəhu və yüşbə'a fudûləhu. Yani valideyn, yani uşağın vəqtini bununla doldursun. Arsız vaxtını Və yarlı yətəqəllu'a ilə l-cədîd-i müfid. Yani onda elə hissiyat yaratsın ki, yani başqa, yani hayatında olan o hadisələrə uşaqda maraq yaransın. Və inə məhəbbətən nebiyyə sallallahu aleyhi və səlləm ləmin kub məra məqasir-i tərbiyə. Və Peyğəmbər s.a.v-i sevmək tərbiyyədə əsas məqsədlərdən sayılır. Hansı ki, müsəlman valideyn bunu gözləməlidir və bunu istəməlidir. Necəki hədistə gəlir, Əbu Hüleyr r.a.v-dən hədistə bu hal mislində keçir. Peyğəmbər s.a.v buyurur ki, Lə yüminə əhədüküm həttə əkunə əhabbə iləyhi min nəfsihi və velədihi və validi və, və nəsi əcma'in. Yəni, sizdən birinin imanı kamil olmaz. ...men ona öz nəfsindən, öz evladından, öz atasından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça... Yani ...ve muhabbetü Nəbiyyü s.a.v. innemə tekunu fittibai sünnetih və qtifai əsəri və ittifadih qudvətən və usvətən fəl-ibədəti vəl-müamələt... ...yəni Peyğəmbəri s.a.v.ələmi sevmek de yalnız onun sünnetine təbi olmaqda... Yəni, onun adımlarından düşməkdə və onu nümunə götürməkdə olur. Həm ibadətlərdə və həm içində Peyğəqəmbər s.ə.və ümumi davranışlarında onu nümunə götürməklə olur. وَكُلُّ مَنَاحِ الْحَيَادَ Bütün hayatın hər tərəfində onu nümunə götürməklə olur. Yəni, əlbəstə ki, o qalibdə o var, yəni o sevgi, o qalibdə olan bir hissiyyatdır, lakin o qalibdə olan sevginin insandan tələb etdiyi şeylər var və o da odur ki, yəni Peyğəmbər s.ə.və tabi olmaq, onu nümunə götürmək. Necə ki, Allah talib buyurur? Əliyyəmrəl Sürəcə 1-ci ayədə Qul, in kuntum tuhibbun Allahə, Də ki, eğer siz Allah'ı sevirsinizsə, mənə tabi olun və Allah da sizi sevər və günahlarınızı bağışlayar. Yəni, bu ayə imtihan aya sayılır. Yəni, o vaxta bir gün Allah-u Teala'nın sevdiğini iddia etdilər və Allah-u Teala onların imtihana çəkmək üçün, onları yoxlamak üçün bu ayəni, yani, Ali İmran, İmran Suresi 31. ayəni azil etdi. Və Allah-u bu ayəyələ buyurur ki, Kul, O kəslərə, yəni Allah'ın sevdiklərini iddia edən kəslərə deyir ki, اَنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ Əgər siz Allah'ı sevirsinizsə, فَاتَّبِعُونِ İmənə tabi olun, yəni Peyğambərə tabi olun. بُحْبِبُكُمُوا Onda Allah sizi sevər وَيَاقْحِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Və günahlarınızı bağışlayar. Allah sizi sevər, bütün günahlarınızı bağışlayardı. Yəni ona görə də əsas məsələ nədir? Əsas məsələ Allah Taala'nın bəndəni sevməsi. Əsas məsələ insanın sevgini iddia etməsi deyil, Allah Taala'nın öz qulunu sevməsidir. Və Allah Taala da artıq öz sevgisini olduğu yer göstərdi. Allah Taala'nın sevgisi Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama təbiətlikdədir. Sadi Rəhimehullah deyir ki, "Həziy el-əyə hiy el-mizan allati yu'rafu biha man Allah haqiqatan və man idda zalika Yəni, bu ayə bir tələzidir. Yəni, bu ayə, Əli İmran surəsi 31-ci ayə Fədi Rəxmələ deyir ki, bir tələzidir. Artıq bununla, Allahı həqiqi sevənlə sadəcə quru boş iddiada olan seçilir, bilinir. Əgər bir insan Allah həqiqətən sevdiyim deyirsə, Peyğambərə tabi olmalıdır. Yox, əgər deyirsə, mən Allahı sevirəm, Peyğambərə salatına tabi olmursa, o quru sevgidir, o boş sevgilidir. Sadəcə iddiadır. Ta'lamat-ı muhabbet-i ilahi tiba'u Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ki, ca'al mütaba'atuhu fi cem'i ma ed'u sevməyin əlaməti peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə tabi olmaqdır. Allahu tealanı sevməyin əlaməti peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə tâbi olmaqdır. Yəni bir ay bir insan deyirsə ki, mən Allahı sevirəm, ona deyirsən ki, yaxşı sənin sevginin göstərilsi nədir? Onun göstərilsini olmalıdır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə təbətcilik. Əgər yoxdursa ki mən sevirəm, əgər göstərilsi yoxdursa, əməl etmirsə, təbə olmursa, o sevmiş sayılmır. Və həmçinin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə onun çağırdığı hər bir şeyə tabi olmaq yenə Allahın sevgisinə, Allahın rızasına aparır. Fələ tunəl məhəbbətullah və ridwānuhu və səwab illə bi Yəni Allahın sevgisi, Allahın rızası və Allahın sevabı yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve salləmin gətirdiyini təsdiq etməklə, onun əmrinə tabi olmaqla və onun qadarından çəkinməklə əldə olunur, ona nail olmaq olar. Fə və və Əgər bir kimsə bunu yerinə yetirərsə, Allah-u onu sever və sevdiklərini verdiyi mükafatı ona verər və həmçində onun günahlarını bağışlayar, ayıblarını örtər. وهذه المعاني الايمان كلها من اهم المقاصد التربويه Yani bu imani معنلار bütün bunların hamısı ən mühim məqsədlərdəndir tərbiyədə olan ən mühim Ve və həmində valideynlər atalar bununla maraqlanmalı və uşaqlarını da bunun üzərində yetişdirməyə tələb etməlidirlər in talqin al walad mundu marhalati siba mabadi al din yanbagan yekununa munasiban li aqliya balaca vaxtlarından Uşağa dinin əsaslarını təlqin etmək onun dərk etmə, onun ağlına uyğun şəkildə, dərk etmə qabiliyyətinə uyğun şəkildə, onun qavrama qabiliyyətinə uyğun şəkildə olmalıdır, müvafiq şəkildə olmalıdır. Wa ma mahma yakun min amrin fa laysa hunaka manduha an talqin al usul al salasa al ma'rufa bi sighat al bu 3 Yəni gözəl şəkildə sual şəklində bir sonra bunu uşağa təlqin etmək, cavabı ilə birlikdə təkrar-təkrar vermək daha yaxşı olardı ki, artıq bu uşağın təbiətinə, təcəyyətinə çevrilsin. Necə ki misal olaraq deyirsən ki, "Mən Rabbuka, sənin Rəbbin kimdir?" Rabbiyallah, Allah, Rəbbim Allahdır." Sonra sual verirsən ki, "Mən Nəbiyyi, peyğəmbərin kimdir?" "Nəbiyyi Muhammadun sallallahu alayhi və sallam, peyğəmbərim Muhammad sallallahu alayhi və sallamdır." Mə dinuqə, dinin nədir? Dini əl İslam dinin istanlayan bu formada uşağa təkrarlamaq. Rəbbin kimdir? Dinin nədir? Peyğəmbərin kimdir? <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Məlihtiməl vəliq, bitsəsələ ulətil vələd. Və bunun da yanaşı, yəm, uşaqdan o doğan suallara da cavab vermək lazımdır. Yəm, uşağın sualları ilə maraqlanmaq lazımdır. Haşiyuş şəkər təkrar təkrar su su sual soruşur. Allah barəsində soruşur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm barəsində soruşur və həmçinin İslamın mənasını soruşur. "Və limə xalaqa-nallahu? Nə üçün Allah hər bizi yaradıb? Və ayna kunna qablul hayatu dunya? Bu dünya həyatından əvvəl biz harda idik? Və ila ayna yadhabu nas ba'dül maut? İnsanlar öləndən sonra hara gedəcəklər? Və limə yuhibbul muslimin və nakra'ul kafir? Nə üçün biz müsəlmanlar sevir, kafirləri sevmərik? Və esla ukhra kaseelatan və bəraə" Yətədfətəqə qəhən hə əqlü tıflı və bundan başka suallar vardı Uşaqdan bu suallar doğur. Onun fikirləş, e, ağılından və fikrindən iləl gəlir. Vəl əbul keyyiz yəxsü yüxsünə təvcih. Ağıllı bunu gözəl şəkildə yönəldir. Gözəl şəkildə cavablandırır. Və tıflı zəkil müfəkkir yəndə qəhsənə tərbiyyətü. Amma zəkalı uşaqda əmçinin O gözəl şəkildə böyüyür, ağlı şəkildə böyüyür. Və bu fiqa ilə abin rash labib yarifə keyfiyan böyünə fi validi alqol və o doğru yolda olan bir axaya müvaffiq olarsa, artıq o ata bilir ki, uşağını necə yetişdirmək lazımdır, necə yönəltmək lazımdır. Və hadə əmrun fi qayetil ahammiyyə bu iş nə qədər asan Olmaq ilə yanaşı və bir o qədər də mühümdür. Üç əsas, Rəbbin kimdir? Peyğəmbərin kimdir? Dinin nədir? Lənnəhu əmru fitriyyun cibilliyin. Çünki bu insanın fitrətində olan bir işdir. Və yəusbifət tərə qibad edək ilə məyəli minəl-umurl-aqidə amran səhlən və yütrə bundan sonra yerdə qalan əqidə məsələlərini keçmək daha asan olur. Və la ilaha illallah Muhammed Rasulullah kəlməsindən sonra İslamın dayaqlarından ikincinə gəlir namaz. Namaz gəlir. Qalib ibn Taymiyyə: min əhabbi al-a'mali ilallah və a'zamı salati inda s və indahu al-salawatul xams." Aməllər içində Allah'a ən sevimli olan və ən əzəmətli fərz beş namazdır. Vaxtında qılmaq, vaxtında qılmaq. "Wahya awalu ma yuhasabu alayhi al min 'amal yawm günü əməlindən birinci ilk ollara söz namazdır. Və hiyyəllatī faradahullahu təala binəsihi. Leylətül mi'rac. <gülüyor> Ləm yecəl fiyə baynə və baynə Muhammədə sallallahu əleyhi və səlləm vasıta. Yəni məm başqa əmrlər, başqa qadağaları Cəbrayil əleyhissalam gətirib, ama namazı isə Allah təala heç bir vasitə olmadan, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə fərzd etmişdir. Və hiyyə amududdīn alləzî la yəqûmu illə bih. bunun bu dinin dayaqıdır. <gülüyor> Din dayaqlarından biridir. Və əhammu əmrüddin. Və dinin dayaqları içərisində e, en üstünüdür, ən mühümüdür. Kəmacan amilü'l-möminin Ömər ibn Xattab rəziyallahu anh yəktub ilə əmali. Necə ki Ömər rəziyallahu anhu işçilərinə yazaraq deyirdi ki, "İnne əhamme əmrikum indiyəs mühüm iş namazdır işləriniz içərisində ən mühümü namazdır. Faman hafizaha və hafazə aləyha, hafiz dinədir. Əgər biri kimsə namazını qoruyarsa, namazını mühasibə edərsə, artıq dinli qormuşdur. Və men dayəha, kan limə min əməl əşdə yəza. Əgər bir insan namazını zəyərsə, namazını vaxtında görməzsə, başqa işlərini daha şiddətli şəkildə zayə edər. Sizə işləriniz içərisində ən mühüm olan namazdır. Namazını görən dinində qoruyur. Əgər bir insan namazını qormazsa, başqa o dünyavi işlərində daha şiddətli şəkildə zay edər. Və həmişə Abdullah ibn Burayda da o da asasından rivayət edir ki, "Əl-əhdü lədi beynənə və beynəhu əssalata man taraka tə faqat kafara." E, yəni buyurur bizimlə onlar arasında olan əs namazdır. Artı onu tərk edən küfr etmişdir. Və müəlləm ya'təqəlü hücubə ala kulli aqil balin qeyrə haid və nəfilat, fəhuva kafir Əgər bir insan namazın vacibliyini eytiqat etməzsə, hər bir ağlı insan namazın vacibliyini eytiqat etməzsə, artıq o insan kafir, mürtəd olur və müsəlmanların ittifaqına görə. Və ələyə zokirət-i salat zokirət-i zokirət-i min şüreti hə və ləvazimihə. Və namaz zikr olunduğuna görə, qeyd olunduğuna görə, namaz barəsində danışıldığına görə və mütləq təharət barəsində, yəni dəstəmaz barəsində, ə onun şərtləri barədə danışılmalıdır. Onu fəylu daha arətəri aqdar minə mə yaşələ və tərbiyə-ül avlad. burada daha arə məsələlər deyildiyi zaman ə, genişdir, çoxdur məsələlər və sadəcə burada uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı olanı seçəcəm. Fəmin dəlikə məarifə-ül hukm tətaḥum min bawl-ül gulam və-l və həmçin, bura ilk əvvəl bağlanır ə, təmizlənmə məsələlərində, yəni oğlan uşağının və ya qız uşağının dövlündən təmizlənmə. Oğlan uşağı Süd əmək və yaxud da bu uşağının bövlündən təmizlənmək. Əməl quləmü sagir lədi yar və ləm yəkulü da'an bəəz fəinnə bövlə və dəhirun yəqtəbi fihi bin nad. Yəni, süd əməl olan uşaq, hələ ki, çörək yeməyir, başqa yemək yeməyir, əgər o bövl edərsə, onun bövlü təmizdir, sadəcə su çiləməklə kifayətlənmək olar. Cədic hadisə gəlir. O Muqis bin Tim Radiyallahu anha deyir ki, "Ənə əsad ibnə lehə səqir, ləm yəklə ətpam ilə Rasulullah sallallahu o yemək yeməyən. Yani, Süt əmər oğlan uşağı ilə Peyğəmbər sallallahu alayhi yanına gəlir. Fəcəte Rasulullah sallallahu alayhi və sallamin fə hicrəhi fəbāl alayhi." Fə Peyğəmbər o uşağı qucağına götürür və o uşaqda Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam üstünə bövlədir fə dəə bimay fənḍaḥa və ləm yaqtilə və peyğəmbər sallallahu və su gətirir zə su tiləy və o yeri uşağın dövlətli yeri yumur yumur əmmə el cariyə fə yuhalə bəula o ki qal qız uşağına gəldik istəyə südəmər olsun ya südəmər olmasın yəni qız uşağının dövlü yuyulmalıdır ibn qayyim rəhiməllah is ishaqın rəhməyə deyirlər ki, mədət ata sünnət mürasəllə sallalləm beyan yuraşə bevul səbiləni ləm yətəmə ətəam yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi sünnə olaraq qalmaqda davam edir ki, yəni süz əməl o olan uşağının dövlünü e, yuyulmur, sadəcə su çilənir. Həməquz uşağının böyüyü isə yuyulur ə e, istidiyəsin və ya həmsəsdə südəmə, südəmər ulu və ya olmasın. Qal və alə dil ki, ana ilmi min əs-sahaba min Yəni bu görüşlərində sahabelər, ondan sonra gələn hər bir, yəni alimlər hər biri bu görüşlərindədir. Qal və aləm yəsmə ysmə anə nəbi sallallə ammən bədu ilə zaman səbənə hadəsa və baynə gulam və cəriyə zəfi rəbə sallallə ammən və təbinlərə gedər, heç ki, onlar oğlan uşağı ilə qız uşağını bir tutublar. Yəni dövlü sadəcə su içləməklə kifayətlənilir. Sizə qız uşağında isə yuyulur. Yəni artıq qızuşağın bövlü necistdir. Vələvladu yu'allamu tahauru lis-salat min halat min al-hadəs və al-asghar. uşaqlara? Yəni böyük və kiçik hadəsdən təmizlənmək öyrədilməlidir. Və bunlar da öyrətmək uşaqlara e, atanın öhdəsinə düşür. Fəlvaladu ilə mayyə zəvacə tə'limu tahauru Və beləliklə fətal Nə qədər ki uşaq oğlanmış və bu uşaqlar seçim yaşına çatıblarsa və onlara öyrətmək artıq vacib olur. Və Allah Taala da yəni dəstənamızı, o təmizlənməyi Quranda müəyyən sıfatı 6-cı ayədə, eee, görə onu qeyd etmişdir. Nəzər ki Allah Taala buyurur: "Yeyuhellezina aamanu izaqtum minəṣ-ṣalāti faghsilu wujūhatukum gətirənlər Namaz, namaza durmaq istədiyiniz zaman, namaz quılmaq istədiyiniz zaman, üzünüzü yüyün və əllərinizi dirsəklərlə birgə yüyün və əmsəhə bir ruhu sükun və başınıza məhs edin və ərcüləkum iləl-kəbəyin və ayaqlarınızı topuqlarla birgə yüyün və yaxsı da ayaqlarınızı xoq və coraq varsa məhs edin. Yəni, çılpaq ayağa məs olmaz. Və yən kuntum cünubən fattahharu Əgər cünubsüzsə, təmizlənin. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا أي adik həstdə və ya səfərdə ikən səfərdə olsanız au جاء أحد منكم من الغائط أي yaxşı zəng bir ayaq yolu ilə gəldiyiniz zaman və äh, ya sonra su tapmazsa təyemmüm edin Təyəmmim edin. Sa'idən tayyibə. Sa'idən tayyibə nə deməkdir? Yerin üzünə deyilir. Yerin üzü demir torpaq. Sa'idən tayyibə yerin pak üzünə. Yəni, yerin pak üzü ilə təyəmmim etmək olar. Yəni, yerin üzüdə də ola bilər, qum da ola bilər, torpaq da ola bilər. Yerin üzərinə çıxan hər bir şeylə təyəmmim olur. Təmsəxu bi ucuhikum və əydikum min. Təyəmmim də forması nədir? Əllər qurursan, üzə, sonra hə ələnin üstünü sürtürsən, sağ əlini üstünə sol əlinçi ilə sol əlinin üstünü isə sağ əlinçi ilə mə yuridullahu li yəcəle əleykum min allah qəlissi çətinə salmaq istəmir və lakin yuridul li təzhirakum və li yutmina ni'məta əleykum la'alakum tashkurun yəni allah təala sizə və sizə olan ni'məti tamamlamaq istəyir ki siz şükr edəsiniz və dəqərah huna tətəhhur minəl hadəsəl və və huvel vudu fə burda zaman burada dəstəmazdır Və həmçün onun necəliyini, keyfiyyətini Allah qarə açıqladı. Hansı əzələr yulmalıdır. Hansı əzələr məsulmalıdır. Sonra böyük ədəsdən təmizlənməyi Allah qarə qeyd etdi, o da qüsul almaqdır. Və hər birisində vacib olan şeyləri qeyd etdi. Sonra təyəmmüm olunmalıdır, əgər su tapılmazsa və yaxud da müsəlman o, suyu işlətməyə aciz olarsa və yaxud xəstə olarsa. Su var, əgər suyu işlətsə, xəstələnə bilər. Vasitatül və dəstəmazın formasına gəldikdə isə, yəni bu forması Buxarizm üsulunda hədisdə keçir. Ən naqil olan Qali Abdullay ibn Zeyd, "Əlā tastatīʿa an turiyan kayf kāna Rasūlullāhi salla Bir kişi Abdullay ibn Zeydə deyir ki, Yazidə deyir ki, "Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə dəstəmaz aldığını mənə göstərə bilərsənmi?" Fə qala Abdullay ibn Zeyd, "Yazid, nəam, Abdullay ibn Yazid deyir ki, bəli, فَدَعَا بِمَا اِنْ فَأَطْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّت۪ينِ ثُمَّ مَضْمَدَ وَاسْتَانْفَرَ تَلٰهًا Su getirtirir ve kafdan eline su dökür, ellerini yürür, sonra ağzına su verir ve birlikte burnuna su verir, hemşe burnuna su çekir, ثُمَّ غَسَلَ وَجَوَ sonra üzünü üçtöfe yürür, ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّت۪ينِ مَرَّت۪ينَ sonra ellerini dirseklere gider. Thi seklan iki dəfə yuyur, thumma masaha ra'sahu biyadayhi, sonra başına məs çəkir, fa aqbala bihima wa adbara, bada bədə bi muqaddami ra'si hatta dhahabahuma ila qafaa, thumma raddahuma ila al-makan və məs etmə formasını da göstərir. Yəni başlayır, paxasına qədər sonra dağını gətirir və sonra da iki ayağını yuyur. Walitsba'u fil wudu fadilatu yabtighiha almu'min. Yəni istəmaz alarkən kamil formada, tam formada almaq, yəni müsəlmanın o axtardığı fəzilətdir. Yəni fəzilətli bir əməldir. Necə ki bu hədisdə keçir Nuaym ibn Abdullah al-Mujmin dən qaldı rayt u axore təvaddaqa ta la wajha fa asbag alwudu. ki Abu Hurere rəziyallahu anhunu yəni bu formada, kamil formada, yəni dəstəmaz aldığını gördüm və sonra dedi ki peyğamə Nəsellallahu alayhi və sallamda belə dəstəmaz aldığını görmüşəm. Wa min khaṣā'i ummatil Muhammadi anna tatamayyaz an sallallahu alayhi və sallamın ümmətinin xüsusiyyətidir ki, yəni bu dəstəmazla başqa ümmətlərdən fərqlidir, o dəstəmazlı olan xüsusiyyətlə. O da nədir? Yəni qiyamət günü o dəstəmaz yerləri ilə insanların tanınması, seçilməsi. Deyəcək hədistə gəlir, Abub Hurir radiyallahu anhudan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, İnnə ümməti e, yətunə yəvməl qiyamədə qurran mühəccəlinə min əfəl vuduq fə mən istətəa minkumən yutuylə qurratahu fəliyəqal. Yəni, mənim ümmətin qiyamət günü e, dəstəmaz yerləri nur saçdığı halda, yəni parladığı halda gələcəkdir. Burada mühəccəl gedir, ələb dilində, yəni o atda, atın alnında olan ağ hissəyə de Və ya həm də atın alınında və ayaqlarında olan ağ hissədirsə, atın yəni başqa rəng, yəni qara rəngli, qırmızı rəngli görsən ki, atın alınında və ya həm ayağında o ağ rəng olarsa, qıraqdan, e e kənardan daha yaxşı seçilir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi də deyir ki, ümmətim bu şəkildə seçiləcəkdir, dəstəmaz yerlərindən. Qala alimə sema nuru ləzi yəkun alə mawadi al-vudu yomə al-qiyamə gura və təhsilən təşbihən nur o saçan nur o atdakı o təpələ yəni Yani yəni atdakı misal olaraq yəni oxşadılmışdır. Həmçində Allah Taala buyurur ki, Qiyamət günü Hədir surəsi 12-ci ayədə: "Yəumətaral mu'minina wal mu'minati yas'anūluhum baina aidihim və bi'aymanihim bushtakumul yevma janna tajri min tahtiha l-anhar qalidin fiha zalika huval fawzul Ə, qiyamət günü sən müəminləri, müəmin kişiləri və müəmin qadınları onların nuru sağ tərəfindən şöylə saçaraq saçdığını və həm sağ tərəfindən və önündən şöylə saçaraq saçdığını görəcəksən. Bu şüakumul yevmə cənnət və bu gün sizin mücdəniz cənnətlərdir. Ağacları altından çaylar axan cənnətlərdir və ə, böyük qurtuluş elə budur. Əməl guslü Fatıma vasitatı ümmü'l-möminîn a.r.a.h. qaldı. Əməl gusla gəldikdə isə, yəni böyük dəstə namaza gəldikdə isə, necə ki, Aşər anamız r.a.h. <coughs> dəstə edərək buyurmuşdur. Kənəbi sallallahu əleyhi və səlləm, idəqətlə minəcəbə bəda, faqəla yədayə təmə təvəddə kəma yətəvəddə lis-salat. Yəni peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cənabətdən yuyularkən, yəni gusl alarkən, gusl verərkən Yəni, birinci əllərini uyar, sonra namaza dəstəmaz aldığı kimi dəstəmaz alardı. ثُمَّ يُدْخِلَ أَصَابِعُهُ فِي الْمَا فَيُقَلُلُ بِهَا أُسُولَ شَعْرِ Sonra, əlini suya batıraraq, əli barmaqları ilə saçının dibini təxlil edərdi. ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَاتِهِ ثَلَاثَ غُرَفْ بِيَدَيْهِ Sonra, əli ilə üç dəfə, yəni iki əli ilə ə, başına üç dəfə su tökər, ثُمَّ يُفِيدُ عَلَى الْمَاءَ عَلَى جِلِّهِ كُلَّهُ Sonra suyu bütün bədənlə aşırardı. Bu da qüsuldur. وَهَا دَ مَا يُسَمِّي الْفُقَرَى الْغُسُلْكَمْ Yəni, fəqihlər bu qüslu kamil qüslu adlandırır. Necək hədistə keçdiyi kimi. Yəni, dəstəmaz almaq sonra bu formada bədənlə su aşırmaq kamil qüsuldur. Amma bir də va yeterli qusul, yeterli qusul o da olur ki, yəni ağız və buruna su verdikdən sonra insanın özünü suya batırması, əlbəttə ki, niyyətlə o da yeterli qusul adlanır. Amma kamil qusul isə dəstəmazdan, yəni qusuldan əvvəl dəstəmaz almaq və o keçən formada yerinə yetirməkdir. Wa wə min ahkamı tahara mimma yəxussu nisa talem al Həmçinin o təharət əhkəmlarından sayılır. Qadınlara xas olan məsələlərdən, yəni qız uşaqlarına heyz əhkəmlarını öyrətmək. Və ləqəb kənə min hərsə sahabiyyət alə təallu müdəlikə li təfrihə ibadətuhunlə. Yəni artıq e, sahabə qadınlar yəni, o qədər həris dirlər ki, bunu öyrənməyə, ona görə ki, ibadətləri düzgün olsun deyək. أن كانت إحتاهن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسألوا عما يعن له او يعني لها كما في حديث أسماء والله أردت أن يأتي في النبي صلى الله عليه وسلم ويأت أعيد الله السؤال لنصور شرده لذلك أسماء رضي الله عنها جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيد في التوب كيف تصنع قال تحد ثم تقرسه بالماء vatan dağı və tutsəli fikr. Qadın soruşur Peyğəmbər sallallahu əleyhi yəni bizdən biri, yəni bir paltarda heyz olur, yəni heyz ləkəsi o paltarda qalır. Nə etməlidir? Və Peygamber sallallahu deyir ki, yəni onu əli ilə itirir, sonra ə, su tökərək, yəni onu sıxır və sonra üz üzərinə su çiləyir və o formada namaz qılar. ومن احكام الحيض ان الحائض يَدْ والنفساء يدعن الصلاة والصوم حتى يطهرن فهمت نهيزه نifasın ehkamlarındandır ki <coughs> qadınlar yani xəstə oldukları zaman orucu və namazı tərk edirlər təmizləninə qədər wal <coughs> haidun <coughs> nufasaya taqdiyana sum o qadınlar orucu qəza edirlər amma namazı isə qəza etmirlər orucu qəza edirlər namazın o qılmadığı günlərin namazını isə qəza etmirlər Əcəb rədiyallahu anhu gələn rivayətdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Ənəl haizə tədəuṣ-ṣalāt." Yəni heyzli qadın namazı tərk edir. Nifaslı qadınlara gəldikdə isə əcmə əhlül-ilm min əs-habin-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm və ondan sonra anə nifas tədəuṣ-ṣalāt 40 illə an tara tuhra qabla zalik. Nifaslı qadınlar yəni doğuşdan sonra gələn qandır. Onlar da 40 gün namazı tərk edirlər. İstisna var ki, 40 gündən əvvəli, yəni 30 gün, 35 gündə təmizlərsə, yunaraq namaz qılırlar. Fəidə rahat edəmə badəl 40, fə in əksar əhliləl məqal la tədə salat badəl 40. Yəni 40 gündən sonra yenə qan görsələr, qan davam etsə, artıq 40 gündən sonra yunaraq namazlarına davam edirlər. Yəni 40 gündən sonra gələn qanın yəni etibarı yoxdur. Amma 40 gündən tez təmizlənsə, yunaraq namaz qılınır. <coughs> Bu istibardan nüsus-u أن anla salatət illə bitəhāra və an min məsuliyyət-i abalar tə'lim-ul avlad və öndə keçən yəni dəlillərdən fayda ayıı umur düzgün olmur, səhi olmur və bunu da öyrətmək uşaqlara valideynlərin məsuliyyətindən sayılır. Ləha nemə eləyətimul vacb illə bih feo vacb. Yəni bir vacibin, yəni həyata keçməsi üçün olan bir şərt özü özlüyündə bir vacibdir. Vu enne min vasail ta'limi ulad və tarbini usbul qudva bi tarbiyi alə keyfətul hudur. Fə uşaqları da ən gözəl öyrətmə üsullarından biri də əməli şəkildə olan nümunəvi üsul sayılır. Yəni tətbiqi olaraq öyrətmək. Necə peyğəmbər Salatallə? sözləməyinə yanaşı həmçinin əməli olaraq dəstəmadır göstərir. Çünki, yəni əməllə öyrətmək, yəni insanın beynində, zehnində daha gözəl şəkildə qalır. Wa huwa amru bu mühüm olan məsələdir. Yəni kişinin, valideyninin və ya ananın e, nümunə olması. La siyya ma anna al hum fi sini ta'allum wal idrak maqtulun ala at Və xüsusən də uşaqlar o dərs etmə yaşlarında e, yəni təqlid etmək, yəni nümunə götürmək üzərə yaradılırlar. Onlar, onların təbiətində bu var. Görürsən ki, uşaqlar valideynlərinin yansılayırlar. Ve idha kana alawan yuadiyano furudha khamsa fi awqatiha ve yataha ran Əgər valideynlər beş namazı vaxtı vaxtında qılsalar və həmçinin beş namaz üçün dəstəmaz alsalar və uşaqlar da onların addımlarıyla gedəcəklər. Wa yattabi'u nahuma fi dhalika wa huwa və bu işdə işte, onlara tabe olacaqlar və bu da tərbiyədə ən gözəl, ən nümunəvi üslublardan sayılır. Və inno la min akbari al-aqta'i al-abawayn, ihmal al-awlad fi hadha al buna görə də ən büyük xatalardan sayılır ki, valideynlərin bu məsələyə səhlənkər yanaşması. Və görürsən ki, bəzən ata valideyn özlüyündə salih bir kimsədir, lakin övladından, uşaqlarından, oğullarından, qızlarından namazı tələb eləmir, tələb etmir. Waqad yahtamu bi umur al-ma'ash, işləri ilə, yəni yemək, içmək, geyinmək məsələlərinə maraqlanır. Və layiq qalma nə o, daha vacibdir. Və bundan daha mühim olan məsələyə ilə maraqlanmır. O da onlara namazı və dini əmr etmək. Və kədalik umm qadıya qavmiha təxrir və həmçində ana tərəfdən də köklü səhlənkarlıq baş verir. Taqablu ul fətatun usnafsinnə təklif bil mahir və qeyr-i minə aləmat və huwa qız uşağıdır. Artıq o, yəni heyz vaxtına çatıb, mükəlləf vaxtına çatıb, <coughs> ana maraqlanmır. O bir neçə illər görürsən ki, bilmədiyinə görə namaz qılmır. Hez ehkamlarında, samaz ehkamlarmaz ehkamlarını bilmir. Wa hafatridu muhlikun min al-abawayni wa ghafla wa buda, yani halaq edici bir, yani səhlənkarlıqdır və valideynlər tərəfindən olan bir qəflətdir. Və Allah Teala bu iş barəsində onlardan soruşacaqdır və onları sorğu sala çəkəcəkdir. Wa ba'da tahaqquq at-tahara fil badan la buda min Bədənin təmizliyindən sonra həmçinin, yəni paltarın və namaz qılan yerin təmizliyi də olduqca mühümdür. Və ilə təhaqqqa min dəlikə şəra'a fi təalimil əvlət salat və beyan dəlikə və bunlar da öyrədildikdən sonra, dəyi bilindikdən sonra uşaqlara artıq namaz öyrədilməlidir. Və fi təalimil əhl və ləvlət salavat və əzzəmin bihə və uşaqlara namazı öyrətmək, namazı əmr etmək və ailəyə namazı buyurmaq barəsində Allah təala təha sura 132-ci ayədə buyurur. Vamur <Sus> əhlini <-tuhun> salata əmr et və səbir aləyha. Lə nesəluke rizqan nahnu nurzukuka və al-aqibə lit-taqva. Sən ailənə namazı əmr et. Yəni Allah təala buyurur, sən ailənə namazı əmr et və bunun üzərində səbirli ol. Biz səndən ruzi istəmirik, sənə ruzi verən bizik və Ve xoş aqibət də təqvanındır. Hətta bu ayədən başqa bir faydalar çıxartmaq olar ki, əgər bir evdə itaət bərqərar olarsa, Allah Taala o ailənin ruzusuna zamindir. Sizdən ruzi istəmirik, səndən ruzi istəmirik, sənə ruzi verən bizik. Bu hal ədabul anbiya və salihin və bu da peyğəmbərlərin və salihlərin yəni adəti Namazı əmr etmək, namazı buyurmaq. Kəmafi qaulə salih, hekayət an abi İbrahim əl-Halil, dedik ki, Allah Taala İbrahim əleyhissalam barəsində onun yalvarması barəsində belə buyurur. İbrahim surəsinin 37-ci ayədə: "Rabbena inni askantu min zurriyeti bi vadin ghayri lidr'in inda baytikal muharram." Ey Rəbbimiz, mən zürriyyətimi əkin olmayan bir vadidə məskun etdim sənin haram evinin yanında. "Rabbena al yuqimus salat" təcəllə əsədən yani onların namaz qılınması üçün Yəni, eləyiz ki, insanların qəlbləri də ora təlf, onlara tələf yönəlsin. Və izləmul əvlədi iqamət saləf min ağzəmin əmənət ələtə qav alə kəhil əbə və uşaqlara namazı qılmağı, namazı düzgün şəkildə qılmağı buyurmaq, əmr etmək ataların boynuna düşən ən böyük əmanətdən sayılır. Baadə təlqinihmə əqidə və tərbiyyətmə aleyhə onlara əlqidən təlqin edib əl əl əl üzərində bir tərbiyə etdikdən sonra və təəmmül et ki, necə təati əhəmiyyəti salat bunu fikirləş, gör necə əqidədən birbaşa sonra namaz gəlir, namazın mühümliyi gəlir və onun üzərində səbirli olmaq və uşaqları da bunun üzərində tərbiyə etmək. İbrahim əleyhissalam dua edir ki, və junubni və bəni anəbdul əsnam. Ey Rabbim məni və zürriyyətimi bütlərə tapınmaqdan qoru. Və sonra buyurur ki, Rabb-i cealni muqimət salati və min zürriyyəti. Rabbəna və təqabbel dua. Ey Rabbim, məni və zürriyyətimi namaz qılanlardan et. Məni və zürriyyətimi namaz qılanlardan et. Ey Rabbimiz duaları qabıl et. Həmçin, loğman öz oğluna bir tevsiyədə buyurur ki, Ya Yə bu neyələ tüşrik billə? İnnə şirkələ zulmün azim. Ey oğlum, Allaha şərif qoşma. Ayəca şirk ən böyük zülmdür. Sonra buyurur: Ya bunayya aqimis salata və əmur bil məruf və nəhə anil münker və səbr ala ma asabak in zalika min azm Ey oğlum, namazı qıl. Yəni namazı doğru şəkildə, düzgün şəkildə qıl. Yaxşını əmlət, pisdən çəkindir və başına gələnlərə səbir et. Balıq da canə nəbi sallallahu əleyhi və səlləm halisən ala tarbiyətən sallallahu əleyhi və Yəni cavanları, uşaqları namaz bulmaq üzərə tərbiə etməkdə işte, çox həris idi. Və vaxtdaşı onlarla maraqlanardı. Və buna misal olaraq, Malik ibn-i hədisində keçir ki, Ətəynəl-Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə və nəhnu şəbəbətun mutəqalibun. E biz yəni, e, həm yaşıb cavan uşaqlar olduğumuz halda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldik. Fadanə endə 20 layla. Kebis Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın yanında 20 gün qaldıq. Fadanə anə ishtaqna ehlenə. Artıq Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam gördü ki, biz ailəmizə, aləmiz üçün darıxmışıq. Va səaləna amman taraknə fi ehlenə fa axbarnāhu. soruşdu biz kim siz kimi tərk edib gəlmisiz ailənizdən? Və biz də Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama xəbər verdik. Va kana raqīqan rahīmā. Ve Malik deyi, anh, ve sellem, ve qala, ahlikum, və Malik ibn Suhayl rəziyallahu anhu peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam yumuşa zəlhimlidi. Fə qala ircəu ila əhlikum təallimuhu və muruhu və sallu kəma ra'aytumuni usalli. Siz qayıdın ailənizə, onlara öyrədin və onlara əmr məni necə namaz qılan gördünüz, o qorma namaz qılın. Və idə hadəratu salat təliəzən lakum ahadukum sonra liəmmukum namaz vaqti gəlib çatdığı zaman sizden biri əzan verilsin və ve böyüyünüz isə namaz qılsın çünki bunlar başqa hədisinə gelir? namaz kim imanlık kimi etməlidir Kur'an'ı yaxşı bilən az amma burada Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm nə dedi böyüyünüz çünki bunlar həm yaşıdıllar eyni zamanda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi dedi ki döyünüz İmam Dursun. Vaminə hadis Enes radiyallahu anhu fehəm ki, Enes radiyallahu anhu hadisdə belə misaldır. Anna jadda malaika da'at Rasulullah sallallahu alayhi ve sellemə ta'amından san'atuhu lehu. Yəni nəsi mələk peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemün hazırladığı yeməyə qonaq çağırır fe'akala minhu thumma qala Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem yeməkdən yedikdən sonra deyir ki, "Bu mutsalimu sallilakum, durun və şuna namaz Qal ana saqamtu ila hasrin lana qad isbada min tul uzun müddət yenə yani işləndiyindən qaralmış bir həbsin üzərində durdum fənada sanadhtuhu bima in yani suçladı mühessirə fa qama rasulullah sallallahu alayhi və sallam fa saffaqtu ana və al durdu mənlə bir yetim uşaq arxada və nənə isə lap arxada durdu فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. النبي غنبس صلی الله namaz qıldıdı iki rekat sonra qayıtdı. O hər kədə də abə alihi salat və salam ala tərbiyət şəbab, yəni peyğəmbər sallallahu adəti belə idi. Yəni uşaqları, cavanları belə tərbiyələndirirdi namaz qılmaq üzərə ki, yəni onların nəfsləri uca işlərə yönəlsin. وليقف ولييقشفهم على مكانه المسلم ورسالته في الحياه من خلال التقرب الى الله فمثلما از ييرني بيغمبئر صل الله عليه وسلم وحياتيقي ييرني bildirmək istəyirdi ki yəni insan Allah'a necə yaxınlaşmalıdır itaatla və Allah'a ən sevimli olan əməllə hansı ki o da dinin dayaqıdır bu hələ darun amaliyun tatbiqun ala alba an yahdha hadwahu fi ta'lim alawlad dukuran da amali bir tətbiq idi üçün fəqət alad buna görə bu addımı atmalıdırlar e, və öz övladlarının istəy oğlan və da qız uşaqlar olsun, onları namaza əmr etməli və namaz üzərində onları tərbiyələndirməlidir. İbn Həcər Rəhimeullah deyir ki, va fil Yəni bu hadisdə, yəni 7 yaşına çatan, yəni 7 yaşına, 6 yaşına, 8 yaşına çatan uşağın namazının şəhliyi və dəstnamazının şəhliyi bildirilir. وأن محل لفضل وارث الصلاة النافلة منفزا حيث لا يكون هناك مصلعة التعليم بل يمكن أن يقل هو إذاك أفضل ولا سيما في حقه صلى الله عليه وسلم يعني أرطيق هذا الأسلام للرشي أنا أشاغان artıq dərk edə bilirsə onun namazı da və həmçinin aldığı dəstəmazı da səhiyyəti doğrudur <gülüyor> və məmə yəcəb əl-ləbəə ən yüvelluhu həl-inəyə alə səlavatı məqruudu və nəflə ətərbiyə alə əl ətkəl və bundan sonra gəlir ki, və Gərək, e, bu namazdan sonra da uşaqların o e, şəriətdə gələn zikirlər, zikirlərə də diqqətini yönətsin və zikirlər üzərində onları e, tərbiə elətsin. namazdan sonra, namazlardan sonra birbaşa olan zikirlər e, və həmçinə Allah-u Teala çox zikr etməyi qəndələrini buyurub e, və buyurur ki, Allah-u Teala, Ya eyvəlləzinə əmənəz qurullaha rikram kəsirə və səbbihu buqratən və asilə eyman qəsənlə Allah çox zikr edin bəs hər axşam Allahı tərif edən şairinə təqdim təriflər söyləyən təqdim edərək şairinə təriflər söyləyin. İnşallah bunu davam etdirərik. Bu ki fəaliyyətləni Allah təala ixtiyarlarla etsin.